а хто просто жменю свіжої, що пахла надрами і вільгістю глини. На них були понапхані австрійки і російські шинелі, кожухи з вицвілою вишивкою, міллю, поїдені сардаки і кептарі. Ішли вони з непокритими головами, низько опустивши очі, ніби вже припало їм зробити усе піднебесця у попитах Прихистку. а сюди збиралися з останньою, надто запізнілою і соромливою надією. Аж до ліснічівки, запрудивши вигін, аж до каменоломні, заповнивши круті спадисті схили над селом, вони стояли і чекали якогось знаку, і всі мали мою подобу, і темні сліди крові на тілі. Мені було тужно і маркітно серед них, я чув, як перестає битися серце, покидають думки, і за пам'яттю читав останню молитву до смерті. «Отпусти мені ще хвилиночку духу, бо мені треба сказати моїм веселим гостям двоє-троє сирітних слів про те, до чого я вже не доживу. Край неба горіло сонце. Я дивився на нього заслізненими очима, ще раз питаючи, чи є щось на світі певніше і справедливіше». Але тут серце вмокло, потемніло в очах, і я ледве встиг відкрити уста. Вірою і правдою, устаньте до свого прийдня. Тиша.